Uislamu hawawi wa Kristo kwa sababu gani? Kwani uKristo ni nini au waKristo ni watu gani? Kweli somo laki msingi Halafu hao waKristo huwa wana ibada. Hii ibada ambayo wanaifanya naifanya. Kwa kuwa wana unasibisha uKristo na utaratibu wa mipango ya Mwenyezi itabidi tuangalie hizi ibada wanazozifanya, ndio zimeridhwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu au ni ibada za wenyewe? Kwa hii Ni somo la kimsingi ili wa Kristo wapate kuelewa. Wafula tunapozungumzia tunapozungumzia wa Kristo, Si kwamba sisi neno hili tumelianzisha, bali wa Kristo weyewe nndi kwanza wanajiita kwamba wao ni wakristo. Lakini tunapauliza kwa nini mnajita nyini wa Kristo kwa vinywa vya huma sisi ni wafuasi wa mtu mmoja ambaye anaitwa Kristo, Kwa kwa kwa ipua yeye mmoja ni Kristo, sisi wafuasi wake tunaitwa wa Kristo. Kwa mafundisho yao wakinasibisha kwamba kwamba ukristo umeanzishwa na Kristo na ndio mana wao wakawa wa Kristo. Hayo ndio mafundisho yao na wanahamasisha hivyo. Wao ni mtazamo wake kristo. Lakini je mafundisho sahihi ya vitabu yanazungumzaje? Lakini sisi kwanza tunasema kwamba neno hili Kristo hakuanzisha alikuanza wakati wa Yesu neno Kristo lilifahamika kabla hata Yesu mwenyewe hajakuja ukurasa wa 182 182 unasemaje 282 unasemaje ah inasema aha neno hili masihi aha kwa Hebrania maana yake ni mtiiwa mafuta kwa neno lejewa hilo masihi alianza kwa Yesu toka katika Wakati wa nyuma lilikuepo neno Masihi. Aha. au Mwenye kuweka akifukutiwa mafuta, ndio, ili awe mfalme, au kuhani, ndio, au nabii, ndio, kwa Kiyunani, ndio, ni Kristo. Kwa hiyo hata Yesu hajakuja katika ulimwengu kwamba wayunani kama wayunani na wao walikuwa wanalitumia neno hili Kristo. Hapa Yesu hajakuja. Lakini swali la kuniuliza Hawa wayunani waliokuwa na neno hili kristo Wamepewa kwa nabi gani Nabi gani ambaye alio neno hili kristo Ambaye wayunani wanao Ukisoma kwenye ni mandiko Uwezi ukakuta nabi alio kutoka kutoka komunizimgu Akafika kwa wayunani wakawa na neno hili kristo Kwa hiyo Kabla yesu neno kristo lilikuwebo Na kwa mazingira yake Lakini alipokuja yesu WaKristo wanatuambia Yesu naye ni Kristo. Kwa hiyo tunaona kwa mtindo huu tayari neno hili linakuwa limerudia kwa wale wale ambao wapagani au watu ambao hakuteremshiwa mtume wa aina Kwa hiyo na wao wakawa wamelichukua wakampachika Yesu mwana wa Mariamu. Lakini je? Kwa maneno tui vivi ndiyo watu tashahushika na kuelewa, lazima tuangalie katika maandiko Kama yesu atakubali, atakuwa ni kristo. Na kama atakataa, basa atakuwa so kristo. Na kama vita pingana, akili mdakuwa mnao njinyo wa sikirizaji. Lakini kabla sinikuenda, hawa wa kristo kama wa kristo, mungu anawaeleze katika kurani yetu, wako katika njia ya sawa, mpaka na wao wanaamasika au vipi, kwanza tuangalie kurani inatuambia nini? Kurani naomba ni sume suratano, haya kumina ne. Nam Tanu kuminane kurani Inasema aje Tanu kuminane kurani Bismillahirrahmanirrahim Ndiyo. Na kwa wale waleosema Sisi ni wa kristo Mungu wananukuu na kwa wale wanaosema Yani ya wa kristo wanasema wenyewe Yani sisi ni wa kristo Ehe, Wanasema aje ahadi kwao Ndiyo Lakini wakawacha sehemu kubwa yale waliokungushwa. Kwa hiyo ina maanisha kabisa hawa walitakiwa wafate mafundisho ya nabi ambayo Mungu aliyokuwa amemleta kwa wao. Lakini hawakufanya hivyo hawa, hifu hawa. Eh. Kwa hivyo ndio. Tukaweka baina yao wenyewe kwa wenyewe uadui na bugdha mpaka siku ya kiyama. Takbir Mungu anasema alichofanya kwamba hao wameshaacha mwelekeo alichofanya kuweka uadui na ughutha Wakiristo kwa wakiristo mpaka siku ya kiyama. Na ndio maana kwamba utakapamkuta huyu ni msabato, hawezi akaingia katika kaniswa ka, katika kanisa analo mlokole Kwa kuwa mlokole ili afanye ibada lazima alie hata kama hajafiwa na hajapigwa, lakini lazima alie. Sasa utampa kazi kubwa msabato wakati mchozi wake umekaa mbali. Kwa Mungu anasema itakuwa uadui wenyewe kwa mpaka siku ya kiyama. Kwa inamana ina maana kwamba Kanisa la mroma, mruteli ya kwenda. Huu ni wadui ambao wenye wa nao, na nyinyi wenyewe ni mashahidi katika hayo. Huu ndiyo mtazamu kru wa kruaani, ya Wakristo. Lakini je, katika kruaani sura ya tano, aya 82. Ambaya huwa inapigua kelele mara kwa mara pinde wanapotaji wa kristo. Lakini kutokana na upotoshaji wa watu, olivokomaa kupotosha maneno ya mungu, tutangalia usaihi wa ahi, inawawusu kweli wa kristo kwa hatati yake, au wala jipachikia, tukamba kupandangazi, kwelekea semu usika. Tano, 82, 84 Nani akitabu kisikue na shaka ndani yake? Aha. Na ni uongozi kwa mchao Mwenyezi Mungu. Nasemaje? Bismillahir Rahmanir Rahim. Hakika. Hakika utawakuta roho maadui zaidi kwa watu wengine kwa Waislamu. Ndio. Ni mayahudi na wale mushirikina wa na kitabu. Mayahudi na wa shirikina wa na kitabu, hawa ni madu wa wa islamu. Utaona hivyo, endelea. Na utaona walio karibu kwa urafiki na wa islamu. Angalia, mungu angalia lipo kwa mtaalamu ala. Anasema kitu ambato, kweli kabisa. Na ayahili bili waipongeze na wamkubali mtume Muhammad. Solallaho alo sema kwa kusema kweli. Mungu anasema, we Muhammad na wa islamu. Utaona wale waliokuwa karibu kwa urafiki. utawaona, ya yani wako karibu kwa urafiki wana kukaribia we mwenyewe na hapa kweli nazirika, kwa islamu tumiandamda halo, wakiriso marafiki wanakuja kuya u islamu kwa kweli kabisa ni wale wanaosema Aha. sisi ni wakristo sasa wawo nyewe wanasema sasa mungu wana nukuu, wanasema sisi ni wakiristo ayo ni kwa sababu wako miongoni mwawo na vioni, subini hapa nipo panapopigua makofi kila wakati Kwa sababu wao wako miongoni wana wazuoni. Wana wazuoni ni nini? Unaposikia wana wazuoni maana yake ni wasomi. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anasoma ni mwana wazuoni. Kwa ni wa Kristo na wao si wanasoma Biblia. Kwa hiyo wasomi wanasoma Biblia na wao. Endelea. Naacha Mungu. Subiri kidogo. Nataka baadaye uko mbele mpige makofi hivi Endelea. Endelea. Na wacha wa mungu? No, na wacha mungu kwa kapia makofu nona? Kwa islamu, wakiriso, wacha mungu. Lakini wakiriso wa wacha mungu manake nini? Yani wakiriso haina maana kwa ba. wapo yani, wako ni mawazo yao, wanaona kabisa kwamba mungu, wanaamcha. Yani kwa mawazo yao. Kama ilikuwa kweli yao ni wacha mungu. Hukumbele kwa nini wanaogopa kwenda Uwa wanaogopa nini? endelea. Na kwa sababu wa wa kristo watakabari Kwa sababu wa kiliso mungu wana zema hawa Huwa hawana desuri ya kuwa na kibi Sikiliza sasa Kama wa kiliso lupiga makofi ndi wa wa kwa mjibu wa kurani Minta juwa papa Na ikisha yaya mnipigia makofi kama mnipigia muhansu Endelea Wakijua haki Unor, Haya wakiristo Wakijua haki Inamana kumbia ushamugu wao Wanafanya jitiada mbalimbali mbali ya kusoma kitabu ucha biliria Lakini kama watasoma kitabu cha kurani Watajua nini? Haki Sasa hawa wakiristo wakweli Amboni wasomi Ni wale ambao wanajua haki Lakini haki yenyewe ni hipi basi Endelea Wakijua haki Ndiyo Huifuata Wakijua haki Huifuata Lakini haki yenyewe ni ipi? Endelea. Na wanapasikia loloteremshwa kwa mtume. Unaona? Kundi wa Wakristo ambao na wacha Mungu ni wale ambao wanaosikiliza maneno yaliyoteremshwa kwa mtume Muhammad. Endelea. Naye wakawatulikia kuwa ni kweli. Wakasoma, wakatundikia kwamba ni kweli. Kwa hiyo uweze kujua mpaka usikie. Alafu usisikia ndio unapada unakuwa msomi. Sio unasoma kitabu kwa Mcha Mungu, cha Mungu akwenda wapi? Endelea. Utaana macho yao eh ya namini kama machozi ndio kwa sababu ya haki walioitambua takdir Wao wa Kristo wale ambao wasomi na wa cha maneno ambayo yanayosomwa katika Qur'ani utayaona macho yao yanabobujika machozi kutokana na haki wafikia. Swali la kimsingi na swali la kinasari. Hawa wa hapa ukiangalia wote macho yao makavu hayana machozi. Wanajiigizaje kwenye kundi la wa cha Mungu wakati hata macho yao yako makavu? Haleluya. Mmenelewa vizuri kwabanye sio. Takbir bosoma haya sio mnasoma kwa kati ili mwapendezeshe wa kristo atoe sadaka nyingi. Waogopeni Mwenyezi Mungu wa kristo nyinyi kama kweli mnataka watu waende mbinguni. Endelea na andiko. Wanasema, wanasemaje wa kristo kweli? Mola wetu. Wanasema Mola wetu. Tumeamini. Haya, hao wa kristo wameamini Mbona hapa mnipigii makofi sasa? Eh, inaona sasa. Unajua apa, mimi na chofanya hapa, mimi na remote, alafu wala na TV Ni kiwa seti lazima wafati na potaka Basi tuandike pamoja na unaushudia ukwari huu Unone, tuandike pamoja na unaushudia ukwari huu Kwa hiyo njini kama ukwari, militakiuwa muandikuwa pamoja na usilamu Kama kwari njiwa cha mungu, nani ukotayari kwa usilamu Miosha mkono? Suno nao Wona mpingi makofi ya saivi? Kwa hiyo ya ammo, mnajipetekeza vila sababu Tunafuta hiyo sasa. Badai nataka muirudia jena iya. Sinangale kwa uruma. Chakeli toka mwa, kama mwazo. Tunangalia tena. Sasa wa tunapoangalia tunafuangalia wa Kristo. Ye, kabla Yesu mwenyewe hajaundoka, Yesu walikuwa najulikana kwa jina moja. Tu Yesu, dahilo ndilo jina ambalo lote muka, kutoka kwa maleka kutoka kwa mwenye zimgu. Mbili shirinamoja ruka. Haraka haraka. Na mbili shirinamoja ruka inasema? Fanya haraka haraka. Tuangalie, alafu badai tuangalie zoibada ambazo nazofanya. Hata ziripotimia siku za kumtahiri Ndiyo Ariitu wa jinalaka yesu Ndiyo kama aliveitwa na maraika kabla ya wa mimba. Ule aliitwa jina lake Yesu kama alivyoitwa na malaika kabla ya kuchukuliwa mimba. Kwa hiyo Yesu jina lake anaitwa Yesu. Ili Kristo ni jina ambalo wapagani wamelichukua, wakawa wamelipanga. Lakini sio mimi mwenye kusema, bali vitabu ndio kitakuwa kimesema. Lakini Yesu kabla hujaoondoka, kulikuwa kuna tukio ambalo za kutokea la kukufesha jina ambalo litakalokuwa kwa wakristo, watalichukua na itakuwa wamelitumia jina hilo kwa ibada. na kwa kulifanya kwamba wao wako chini yako yesu anasema aji 24 matayo 24 matayo inasema Aa, inasema aji tunangalia uwasisi wa ukiriso nani mwasisi wake Bana Karaka nitakutoa hata alipokuwa katika mbima wa mezaehtuni ndio wanafunzi wake akamweendea kwa faragha akisema Anasemaje tuambie mambo haya yatakuwa rini endelea nayo ni nini dalili ya kuja kwako endelea na ya mwisho wa dunia ndio Yesu akajibu akamwambia akasemaje angalieni mtu Yesu anawatahadharisha wanafunzi wake jambo la badaye angalieni nyinyi wanafunzi wangu mtu ina maana mtu huyu mmoja Aha. mtu wasi wadanganye mtu wasi jaka kudanganye ni njini hey. kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu unona mtu wasi wadanganye kwa kuwa wengi watakuja kwa jina ukibuwa na mtu mwanyapu ya makofi mtu wawo wengi sasa ya luko na makofi wanathirisha kwa na wengi wenyeo ndiyo sisi ya ni osilabu musipate tabu hapika ya makofi amtaki tuwede kazi wakisema wanasema jayo mimi ni kristo takidiru kwayo wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo. Hao watafanyaje? Nao eh hey, nao ndio watadanganya wengi. Subiri. W Nani katika ukumbi huu anaosema Yesu ni Kristo anyoshe mkono mwenyewe? Rudi andiko nao. No! Msishushe. Nao eh hey, watadanganya wengi. Takbir sasa meona kwa hiyo kumbe wale wanakuja kuwadanganya watu. Kwa hiyo Yesu wanasema mtu atakuja kwa jina langu akisema mimi ni Kristo nao watawadanganya watu wengi. Huyu aliyekuja kudanganya na kudai kwamba Yesu ni Kristo alikuwa ni nani? 18:5 matendo wa mitume. Naam. 18:5 matendo wa mitume. Eh, alafu tunaangalia wapi yo mambo yalianza? Haaa, kuminanane tana matendome tu Mada asilio kristo na mwasisi wake alafu ibadazaki Hata asilio na timoseo Walipoteremka kutoka makedonia Walipoteremka kutoka makedonia Paulo wakasongo na dileneno Paulo wakasongo sana na dileneno Akiwashi udia wa yahudia kuamba Ndiyo, kansa kwa yahudia, Naza kwa shudia wa yahudia Wana shudia nini? Yesu hey. Ni kristo Takibir Kwayo <todil> <todil> kwa mdamu wa paulo anaanza kwa shudia Jamani, yesu ni Kristo yesu anasema mtu moja kija atakuja kwa jinalangwa, kasema mimi ni kriso kwa tayari paulo anajitokeza anatangaza yesu ni kriso endelea nandiko yani wana nileo wani pa na pingamana nae wani wa wana, wana akili kama wa islamu wame paulo kona eh, hao usha gundu wao naku mtuka na mungu sasa paulo kona da kumbe nini ya mnamana waka mtukana na, na mungu pia vile vile haka kumuta yake haka wambia ana kumuta shindwa kama anafashindwa wa Kristo kwa Waislamu anafataje paulo damu yenu anabia damu yenu nye wa yaudi Na iwe juu ya pichuwa vienu Wana vya daumienu, na iwe juu ya pichuwa vienu Yeni kesha shindwa Toka zamani paulo kakutara na mikikiri Wale wasomi wameshika maneno ya nani Wameshika maneno ya buwana yesu Sasa jee, huko likokuwa amekwenda Na kuanzisha hiyo imani Imani gani ambayo likuwa ameazisha Na kweli mwanzilishi ni yee Lazima amaandiko ya kusema Wakorinto, nne, kuminane wa kwanza Nne, w w Nde kuminanda inasema Hawa kilisote, kiwa ye paulo no manzilish Hawa kilisote, nani aliwatengeneza na akawajenga wajenga Siyandiki hayo ili kuwatayarisha Anasema sisebi maneno hayo ili kuataharisha Bari kuwaonye kama watoto ni wapenda Kwa yomimi paulo na waonye nyo kiliso kama watoto na wapenda kama watoto wangu kwa, kwa kuweja pokuwa mnawalimu kumi elfu katika kristo Kwa kuwa mnawalimu wengi Karibuni kumi elfu, Kwa kutumie njia kiliso nye Kwa Wala hamna baba wengi Yangi ninyinyi baba ninyi hamna Maana mimi, Maana mimi. Ndimi ni katika Kristo Yesu kwa ndia hijini Ya kupe nafasi ni makofi You yoo maneno we Youyani yohi wana wangu Nikiendavizula zima ni pigiye makofi Paule ndio wanakiri kwa mimi ndiyo ni Sio Yesu Yesu baada ya Paulo kulikuwa kuna mtu mwingine pia vile vile ambaye ni mwanafunzi wake ni Petro. Je, na yeye Petro aliingia katika mkutano wa Paulo 9:18 Luka. 9:18 Luka inasema? Inasemaje? Ikawa alipokuwa akisali kwa faragha, Yesu alikuwa anasali kwa faragha, wanafunzi wake walikuwa pamoja naye. Ndio. Akawauliza. Akaha. Je? Makutano hao wanaseme kuwa mimi ni nani Yesu wanatega hawa makutano wana ninena mimi kuwa ni nani Endelea Wakajibu wakisema Wakasemaji Yohana mbatizaji Wengine wansema Yohana Yesu kona na yosio na lolitaka Endelea Lakini wengine Aha. Elia Wengine Elia Endelea Na wengine E hey. Kwamba mwje wapo manabi wakari hamefufuka Ndiyo Aka wambia Aha nanyi mwanene ya kwamba mimi ni nani anonajibu wa lipatikani basi nanyi wa nafuzi wangu hivi mlemafikiria mwanene mimi ni nani kulikuwa kitu wa natafuta kwa hivyo likuwa jukuwa yetu yesu lakini kulakitu wa natafuta endelea. petro akamjibu wakasema anasema wajen ndiwe kristo wa mungu unona maneno ae pigieni mmakofi kwanza sasa pombele nikifika mnipigia tena mmakofi msishia pojuhu wetu anamwambia yani petro doki mbele mbele anaambia wewe ndio Kristo wa Mungu. Kwa hiyo kama Yesu alikuwa ni Kristo ina petro atakuwa yuko sawa sawa endelea na andiko. Akaoonya akafanyaje? Akawakataza. Kwanza akawaonya wote petro na wengine wanaofuata kisha wasimwambie mtu neno hilo takbir. Kwani hapo kupiga makofi anakuwa aingii vizuri. Hapigeni sasa. Yen yani yawo nawaseleti, yen yani nafodha kama chapati koji Flampeni na jige uzien na potaka Tatizo moto, tuisi unguwe sana Sasa, tunahona Kwa byesu mwenyewe, anakataza nino hilo Kame kiwa yesu anakataza Wakiliso hao napika makofi na sema ndo yo Yesu watu wawo nasema aje 7, 24, matayo 7, 24, matayo Nasema aje 7, 24, matayo hilo Saba isirinande matayo inasema Inasema aje Haa inasema Masikiri asikiae hayo maneno yangu Ninyo wa kriso, kama kuwa mnasikia maneno ya yesu Na kuyafanya Na kama ninyi mnayafanya ili maneno yesu Hali mseme yesu kristo Hata na mtu mwenye akiri No no, Waisilamu sisi ya yesu kristo Kwa yosisi tunafonaniswa tunasoniri Akiri Hai, hanaosema pa yesu kristo mkono juu. Naona yeye nenda 26. Hiyo hiyo. Ah inasema? Inasemaje? Na kila asikiyaye hayo maneno yango asiyafanye. Yesu anakataza alafu yeye mnaendelea Yesu Kristo, eh? na mtu mpumbavu. Haya wanasema Yesu Kristo kwa na nani wale? Wewe! Wewe eh. mpumbavu? Eh, kwayo wale, Christo, kwa wale wanasema Yesu Kristo anakuwa ni nani? Sio mimi msiunione. Ni Biblia yenu hiyo. Kwa samaki mwenye mafuta mkange kwa mafutake mwenyewe, ndo tunafofanya hiyo. Kwa hiyo hapa tunahuna kabisa kwa muasisi, siu mungini, yee jambo hilo lilitokea wapi, hilo jambo lenyewe lilitokea wapi. Yani ayai ya mwezi mkafuta na mwezi mkairuka, kuminamonye 25 yani labda mbaka mfuta na biblia mchome motu. Inasema aje? Yani ndi sababu inatofane tusiwa kristo. Matendo kuminamonye inasema, inasema adye? Ha, inasema? Ha, kisha katoka kenda tasa kumtafuta sauri Ndiyo Hata alipokisha kumuwana He, haka mbreta Antioquia. Aha Ikawa kwa muda ya mwaka mzima Ndiyo Waka pamoja na kanisa Ndiyo Na kuafundisha watu wengi Aha Na wanafunzi Ndiyo Wariitu wa kwanza hapo Antioquia Kwa Yani Kumbia wa kiristo mara ya kwanza walikuwa kuwe po Antiochia Sio Yerusalemu Yani wana mi wana vizuri kulikone hata ule Nchungaji wa makangalao kibwetele Yani wana nyelewa vizuri Sasa mara ya kwanza wanafuzi Walito wa kiristo Antiochia Sasa tulataka tuangalie Huku Antiochia ndiko lukosari wa Yesu Nenda shere yake hapo chini Vizuri wa tena. Haa inasebe Wa kristo mana yake wafuasi wa kristo Hili, hilo hilo. Subira apige makofi kwanza ndio niwapate vizuri. Unajua uweze kumchinja ng'ombe au huku bila kunyosha shingo yake. Yaani mimi nyosha foe tunamaliza. Maana yake nini rudia? WaKristo maana yake wafuasi wa Kristo, wa kristo. ndio. Hilo ni jina la kupanga. Rudia tena. Hilo jini analopiga makofi jina lao ni jina Hilo ni jina la kupanga Ni jina ambalo niliomuniwa, halikutoka kwa mungu Wala kwa yesu mwenye masini ya mungu Waleutumia wapagani Aha. Wantiokia katika kuwaita ufuwasi wa yesu Takidir Kwa hiyo kunde wapagani Wawo kisia, hawa ni Kristo Jina limetoka kwa nani wapagani. wapagani wantiokia Na paulo ndiyo anathibitisha Yeni imani ambao paulo mefundisha Wala siya kutoka kwa yesu Lakini labda aseme mwenyewe Maulia nane luka rumi, maoja, saba nane, rumi na rumi mwadu baba ya ulewazisha ukirisu, halafu tuangalezo ibadazawa, simetoka kwa mungu, auza awenyewe aa, inasema nasema wote walioko rumi enji watuote walioko Roma wapenduwa na mungu aha, walioyitwa kuwa watakatifu, walioyitwa kuwa watakatifu, ya ni Roma, naka kuna watakatifu sinuika fika mtumegani, ya laitoba bila alamina aha, Nema na iwe kwenu Ndiyo. Na amani tokayo kwa mungu baba yetu Aha. Na kuabuwa na, na, na Yesu Kristo Kwanza na mshukuru mungu wangu katika Yesu Kristo Unu, nakalia, anabia kwanza na mshukuru mungu wangu katika Yesu Kristo Atuliamjio mungu wake ni nani? Endelea. Kwa jirienu nyote Kwa jirienu nyote njini waroma Ehe. Kwa kwa Ndiyo. Imanienu inahubiriwa Ehe. katika dunia nzima Takidirr Sasa sionaona bwana. Yale yani, wale wana yani wanafanya makusudi ndio maana watu wao sana. Kumbe imani ambayo anatangaza na wakristo ni imani ya wapi? Imani ya Roma. Sasa mimi Yesu alifika Roma siku gani na mwaka gani? Yani, yani Italy ndio, yani mafundisho yote ambayo tunafundishwa na wakristo yametoka Italy. Sasa kule Yerusalemu alikuepo nani? Ndio maana tunasema kwamba kutangaza kwamba Ukristo kauanzisha Yesu ni wizi mtupu. Babu. wa babu sasa tunamwangalia kwa sababu huyo anakuanzishieni imani je ni wa gani yeye mwenyewe ana gani mpaka kuanzishieni imani na ndio maana sisi hatutaki kuweza kufa pili 12 7 fanya na karaka pili 12 fanya na karaka pili 12 7 inasema na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi aha kwa wingi hayo ndio nalipewa mwiba katika mwili Paulo mwenye nafema mimi jamani mafundisho mnawe ya kupeni ya ulimwengu mzima pao kriso nafata ni kutokana na sababu mimi mwenyewe nilipewa katika mwili wangu Paulo mjumbe wa shetani nilipewa mimi mjumbe wa shetani takibir po hiyo kumbe mafundisho mbao Paulo naifanya kutokana na mjumbe wa shetani wa sathoronike mbili kuminanani minalipua ayat oh, watafraniko 218 fanya haraka inasemaje? Ah 218 inasemaje? Ah 218 inasemaje? Inasemaje? Ah okay. Kwa kwanza, wa kwanza. Na nyewe fanya ni ila. Ah inasema? A. Kwa, hiyo, A. Kujia pa, kwa hiyo, tulitaka kuja kwenu. kwa hiyo tulitaka kuja kwenu kueneza injili. Wakati wakati huo shetani, endelea. Naam. Eh Paulo mara ya kwanza eh na mara ya pili na shetani eh akatuzuia ulio yani Paulo alikuwa anaongozwa kitaka kwenda sehemu yule aliyemjii ambaye ndio aliyomfundisha uofuno wake akawa anamzuia kwa Paulo yeye ni mtu ambaye alochaguliwa na shetani ndio maana waislamu hatuwezi tukamfuata na ibada ambayo wao wanaifuata ni ibada ambayo wao wenyewe wa wamejitungia wale kutoka kwa Mungu mbili, 23 wa Korosai wakorosai mbili shirinatatu yeah. wakorosai mbili shirinatatu inasema so, mimi bibiria yu mambo haya yanaonekana kama kwamba ya nahekima yanu kioona wanafanya ibada wanaimba, wanacheza yanaonekana naonekana kama fili ya nahekima na fulani Aha. katika namna ya ibada kwa namna ya ibada nini wa kristo mbrio wenyewe takidirrrr Kwa hiyo kwa naibada wanafanya bibiria Paulo nasema ibada hiyo mejitungia njini wenyewe Na katika kutunga hiyo ibada wenyewe Tunamuliza Paulo Wawo wakati huo unawafundisha watu wa maneno ya mungu Na ukaanzisha okristo Kwa mwenye unahali gani Saba 18, 20, warumi Saba 18, 20, warumi Yani watu wajua kwa okristo, mwenye mali ya Ukristo ni Paulo Yesu na Ukristo kama bange na polisi Saba Mwona ni Mustafa Saba ku, kuminane warume Anzia kuminanane alakaraka Kuna vetu na wakoa A, Kuminanane inasema U, Ayuna, ha, Inasema Kwa maana e, Najua kuwa ndani yangu e, Yani ndani ya mwili wangu Mwona nasema ndani yangu Ndani ya muli wangu mimi paulo hey. Harikai neno jema Paulo anasema harikai neno jema Njini kwa kumfata huyo paulo Kitu gani njini mnapata Na diomana sisi tuko kutubibakia katika usilamu La ilaha ila la Muhammadu Rasulullah Yani wakiliso na roza uzuni Kwa ni mini melika bebiria Kwa kuwa kutaka nataka Anasema kutaka nataka Mimi paulo haraka raka, raka. Bairi kutenda iro jema? Eh, sipati. Paolo nasema kutaka, nataka, lakini uleotendanyo kutenda jema, sipati. Yomana tunampangonae huyo. Nam. Eh, kwa maana... Kwa maana... Lile jema, nilipenda halo, Lile jema, paolo limetoke kwa mungu, watendi, paolo. Bali. Bali. Bali. Eh, lile baya, nisina olipenda, ndiyo, nilipenda halo. Lile jema... Yani nilebawa ya balo mungu wananitukia, ndio anatena. Yamani nakulizeni, uyu kweli anafaa kufatwa mtukama uyu. Yani yale ya mungu watendi, lakini wa kriso ndio anamfata. Na tuwa masishaji wa kriso, tuingie katika ukriso kwa mtindo, kwa lise tumefrisika. Endelea. Masiii, ndio. kama ile nisho lipenda nilonitendalo ndio si mimi nafsi yangu wale shabiri so paulo jamani nafsi yangu mtanionea bure na kitu shetani yuko ndani yangu mimi paulo endelea bali bali bali bali, bali. ni ile dhambi ikayo ndani yangu takbir paulo anasema sio mimi dhambi na ukanda ndani yangu ndio inao lakini wa kristo ndio tayari wamemkumbatia katika ukristo aliyokuwa amefundisha bana paulo ndio maana sisi atuamini endelea basi nimeona sheria hii ya kuwa kwangu mimi nitakaya kutenda lilo jema na ubaya pia uh -huh. kwa maana eh hey. naifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani hiyo sheria ya Mungu mimi naifurahia kwa toto kabisa sina mpango naye mpaulo eh hey. lakini lakini katika viungo vyangu naiona sheria ile yo mbali napiga vita na ile sheria ya akili zangu unaona inapingana vita na sheria ya Mungu endelea na kunifanya mateka ya ile sheria ya dhambi iliyo katika viungo vyangu wewe unalipona mateka na sheria ya dhambi baada ya ndani ya paulo yani wakristo maandiko aswaji fana vipofu usijua wao ni hata sielewi ole mimi paulo paulo ole paulo mudomesha haya bahati yako umeokoa ningemchoma moja kwa moja salamu